Kult på små hittar den där. Och här kommer skottet för Johan Larsson och det är 4-3! Det är 4-3 på några få minuter. Så har Elfsborg vänt. Han tror inte det sant. Målbacken är inte fladdra. Hur kan Sirius spela den matchen? Det var Discovery sändning från Johan Larssons mål igår. För att inleda den podd så vill jag dra en rant om supporterskap. Den här är lite till er två, ni två som missade matchen. Det är också till alla de som någon gång har åkt på en sån här bortamatch. Nu är det speldag. Långt, bort i bort, bort. Man har åkt lite för långt och får inte... Sirius borta en måndag klockan 19. Det har någonting. Min dag igår... Eh, eller min matchdag den startade med att jag skulle möta upp vår vän Ludvig på tåget eh, på Solna station Solna station, vad säger det för er? Kim Olle Kuppmatchen eh, 2014 Exakt, det var där vi åkte guldtåget 2014 eh, Tåget åkte sedan via Chris Christer Pettersson land, vi åkte genom Sollentuna, Rotebro Upplands Väsby det luktade Vodka Explorer och Baileys när vi åkte genom det här. För att så här fånga stämningen så valde jag att skicka bilder till dig, Olle. Bara för att jag vet att det är något du uppskattar när man åker genom sådana samhällen. Vi, vi hade ju ett problem då. Och det var ju att Ludde, han hade ju en långburk på, på tåget från Borås till Stockholm. Vilket gjorde att han var kissnördig. Så vi fick hoppa av i Knivsta. Knivsta säger det än någonting. Kan vi inte bara stanna där? Var, var, varför hoppar ni av tåget? Det fanns ju inget att på tåget då, så vi fick ju hoppa av i Knivsta. Sveriges yngsta kommun, kommun fick vi reda på när vi hoppade av tåget. Just Gösta Sandberg är därifrån, därifrån, Knivsta. Djurgårdsspelare, exakt. Ja. Eh, grejen var ju ändå att vi tänkte att vi skulle vara på nästa tåg, för det går ju många tåg där sträckan, tänkte vi. Men då hade ju börjat brinna på Arlanda, så så gick ju inga tåg. Så vi fick ju ta Knivstads enda taxi till Uppsala. 947 kronor kostade det. Eh, vi kunde inte heller åka hela vägen till Uppsala, för att Ludde en gräns för 950 kronor. Mer skulle vi inte betala, så vi fick gå den sista biten. Det var lite som att vi skulle bli avsläppta, jag vet inte, men avsläppta på Byttorp kanske. Och så skulle vi ta oss in till stan. Ludde känns som en besvärlig människa. Ja men. <laughs> det det, det, det löser sig bra. Vi mötte ju då Tobben, Lasse 35 och Isak Eden. Isak Eden hade ju såklart en sån här kompis. Det är väldigt mycket Isak han, han, han känner ju någon i varje hamn liksom. Någon man inte riktigt hade koll på som man satt med där. Men vi hade ju en stunds i bena, Vi hade ju en story där om taxiresan. Sätter oss för att dricka några rör. Och så visar vi att vi sitter på Sirius uppladdningsställe. Och där känner jag själv, alltså, det är ju ingenting man gillar. Det, det, det vet ni ju också. När man är på bortom så vill man ju inte vara på någon annans uppladdningsställe. Nej, det vill man inte. Eh, vi tar två snabba öl. Jag och Ludde har ju det här sett i steget för vi hade haft vår upplevelse. Så vi ställer oss fort för att vi ska gå därifrån. Slutar med att hela den här bänken rasar så Isak Edén nästan flyger i Fyrisån. Ja, en... Men, men han, han klarar sig så vi, vi vandrar mot arenan. Ta, ta rygg på Joel Besseling från GP Lite rent sån där hip, hiphopsteg hade han Det var som Niklas Hult genom parken till Studenternas Kommer fram till Studenternas Kim, du vet ju det är med bortakort på Studenternas, eller hur? Ja gud, ja. jag fick ett det här förra året om inte annat Ja, man får ju gå 10 meter typ Det är ju inte längre än så Men jag förstår ju att du kan vara lite irriterad 20 ska jag säga till Kims försvar Ja. ja, men det viktigaste är att om man nu har köpt ett kort så är det för att man ska slippa gå och köja efter nya biljetter det säger sig självt kan jag tycka Ja, i alla fall mellan bortastå och, och den här biljettkuren då. där står ju ordförande Ultin och hittat liksom en, en, en glapp i kedjan där hon kan sälja supporterkort och tjäna pengar för gulliganerna riktigt sån här knallanda grej, fantastiskt eh, Inne på läktaren, första man möts av är Bibben det är ju dagens riktiga hjälte. Eller matchens riktiga hjälte. Han har valt att sluta jobbet lite tidigare. För att köra en minibuss över slätta. Alltså E20. För att plocka upp tre extra. <går> och då, då ska man ju också veta att det är ju slätta pojkar. Det är ju, det är ju den typen folk han ska köra. Han berättar ju också då att han ska, efter att har kört, Och det vet man ju också. När man kör då måste man ju vara den som lämnar minibus och allt det här. Det är ju lite, det är lite mäckigt. Det är ju inte det roligaste. Och... Det, han berättade också då att Arbetsdagen efter, alltså idag, så ska han Slipa i åtta timmar Alltså jag är inte avundsjuk på den situationen han hade där. På läktan fanns profiler som Thailandsmartin, Gammelgulliganen Rettro Retrogängen från Stockholm Uppvärmningen Noah Söderberg, han gick ut i sex skott Alla rätt upp i läktan. Alltså det är mer brutna fingrar på vad. Men det var helt sjukt Han spred bollarna som bara den Matchen drar igång Man känner fort det här att Vi har så många vinster Att ett antiklimax är nära Förstår ni den känslan Man har ju varit på de här matcherna många gånger och Det känns som att nu är det här antiklimaxen nära Jo, jag hade ju den känslan innan match så... oh. ja, Vi hade väl den på matchen När vi stod och väntade på vår konsert också Ska tilläggas Ja, att idag går åt helvet, det åt helvete, känner man Ja, men det, det är så Bibben står och pratar om att han ska slip, slipa åtta timmar dagen efter. Eh, helt otroligt sitter 1-0 där för oss. Det är helt sjukt. bara Svein, nicka på någon. Vi har 1-0. Sen är det ju väntat. 2-1 i 47. Det, det är ju sånt som man bara visste på förhand att det, det händer. Andra halvväxt, samma känsla. Antiklimax, det, det kommer inte gå. Den studsbollen till 3-2 som Sirius får in. Väldigt typiskt den där typen av match. Antonello Scartellos, han, han har ett elskåp för att dra igång och trumma. Så vi får någon slags stämning på läktaren. Står han där och trummar i några minuter på elskåpet. Och sen kommer det där de här minuterna. Jack i mål. Bra, ja, jag Larsson. Ja, bra Jack. Johan Larsson skjuter genom 17 försvarare. Alltså man ser ju att det är, det är inte 17 försvarare, det förstår jag också. Men när man står där på bortastås så ser det. Alltså det, det finns liksom ingenstans att skjuta. Man fattar inte att bollen går in. Och Timothy Oma har några vänner på läktaren. Som bara springer och kör selfies. Som att det, inte, det finns ingen morgondag för dem. De bara springer där och har sin livsupplevelse på en fotbollsläktare i Uppsala. Slutscenalen ljuder och Alltså för Där kan vi säga det är en som firar helvetet vilken kanadär han kommer att odla. Han kommer att få spela med sin bror i Älvsborg Ja, hoppas hans bror kommer hem snart Ja, vi ska prata lite mer om yttrare som vi kan värva och så här sen Så då kanske vi är närmare på tåget hem sen då Så kommer någon medelålders man Och ropar bara, tjuter liksom så här Hej Älvsborg, han går av tåget Alltså det, det där, det är kvällar Som det där Ja, jag är av sjuk. jag hade väldigt gärna, om jag hade väl kunnat vara på två platser samtidigt Någon gång i mitt liv så hade jag nog tagit så alltså. För den typen av bortamatcher, man vet ju om att de är fantastiska Jag var själv i Gävle 2012 en måndag Där vi gjorde mål i 90 och vann med 2-1 Och ja, det är fantastiskt Det är också det att man delar det med ganska få Eftersom det är inte så många som orkar åka bort en måndagkväll liksom och det är ju Okej, det, här med att det var lite skönt med en lunkmatch När man var på plats eftersom vi, Det är ju positivt att vi är många och allt sånt här nu Men vi, det här var liksom lite exotiskt nu I det här att vi är så bra på läktan Att vi är så många små matcher Så det, ja Fin berättelse om din gårdag Ja, är en dag att minnas Vi drar igång podden, tänker jag Ja. Yeah. Och då vill jag börja med nio poäng på nio dagar. Tror du det? Nej. Jag blev lite ställd här först. Bara för vad ska han säga nu här på nio matcher? Eller? Nej, men nio dagar, ja. Nej, det trodde man inte. Men samtidigt har vi ett flow nu, så tänker jag. Jag är inte helt... Uh... Nej. Nej, ja, ja, det kändes som igår. Nu är det året och i alla fall. Nu har det gått så bra lite för länge. Men alltså på förhand man vill man ju alltid tro att de är lite lättare i matcherna. Att det ska gå vägen. Ja, men vi var inne på det. Jag var helt säker på att när jag såg att vi släppte in ett 1, 1 igår då på min telefon då var jag nästan helt säker på att det idag går åt helvete. Vi hade den känslan innan match. Och den växte ju, ju längre andra halvlek gick. Liksom. Men på något konstigt sätt vinner vi. Det är ju en styrka. Oj, vad, oj vad vi ska vara glada. Vi njuter av den här segern Även om inte spelet var särskilt bra. Liksom. Så, Gud vad vi, vi har njutit av. Men det, jag, det, det visar det vissa bredd. Alltså, vi har tagit med vinsten utan som fritt. Vi har kunnat varva runt lite på spelarna. Ja. Jag kan också känna att Sirius då, som är ett sämre lag med en sämre typ, de orkar ju inte Vilket gör att vi kan trycka på i slutminuten Det här visar styrka verkligen Ja Och lite det kortare. här är topplagsflytet Om inte annat också ja. Ska vi göra någon kort analys av matchen Så tycker ju jag att Sirius bränner ut sig lite också Så kan jag känna i samband med att de får in Den här 1 bollen För då matar de ju verkligen på Vi har ju inte en chans, vi ligger ju helt fel i i positionen över hela planen, liksom. Och de får ju mycket rättvist in en två 1 boll precis innan halvtid. Men sen eh, fortsätter ju de i andra halvvägt. Eh, och pressar oss högt och rejält över hela planen, liksom. Så att de, att de inte orkar slut. Det är ju inte in så konstigt, kanske. Och sen hör det, det där hur upp med. Det är otroligt mycket idrottspsykologi. i, se, i Segen igår också, såklart. De kommer ju från. Ingen vinst alls i år. Jämfört med oss. Och ja, titta på vad vi kommer ifrån. Liksom. Där ser man ju vad självförtroende kan göra. Vi, vi gasar ju bara på mot slutet. Underbart. Stora snackisen på läktaren. när det gällde spelet. Det är ju bohari Att han går in på mittbacken. Det är ju det är konstigt. Det är konstigt men jag köper. Jag, innan matchen köper jag ju det. Alltså för. Jag, jag tror att med Tillin körde någon utläng om att vi vill ha någon snabb mittback och sådär, men det är där det är ju bara en sånt han säger i media tror jag. Jag tror egentligen det handlar om att Buhari håller en väldigt, väldigt hög nivå och Gustav Henriksson har fått spela Gustav Lagerbjälke har fått spela eh, och då man måste ge Buhari chansen någon gång. Jag tycker det här var det, väl en passande det, det, match. Ja, det var ju också en rimlig förklaring som de gav där att de känner att vi har haft problem med Eh, spelet bakom våra mittbackar vilket gjorde att man valde Bohari eftersom han är den snabbaste av mittbackarna. Det, det är en rimlig förklaring ändå. Ah, det vet jag inte om det. Jag tror bara att Jimmy Tillin ville visa för Bahari att, att han är med i kampen. Liksom. Man spelar sig också lite bort från starten Det får man väl ändå göra. Ja, det är ju det att han får spela till vänster om Sebbe på mittbacken där och han är väldigt högerfotad, vilket gör att han, är jag såg ju om matchen idag då, att han är väldigt tveksam i liksom uppspelsfasen och sådär. Ganska matchotränad. Det syns inte, så liksom. Uh, han uh, kommer inte upp i ryggen riktigt på sina forwards i varje situation och sådär. Så ja, så, uh, matchotränad och sådär, men man ser ju att han har potential. Det gör man ju absolut. Sen vet jag inte om en, en Hawaii-fotbollsmatch i Uppsala en måndag i maj. Jag vet inte om vi ska ta, dra så mycket slutsatser av det egentligen. Han har potential, men han kommer nog inte få starta på ett bra tag. Det nästa tyder på att det är lagbjälker på söndag antar jag. Det måste det nästan vara. Ja. Eh, en spaning jag ser ner. Man tänker också om man väger in tidigare matcher. Eh, Celine har ju alltid känt som den här planerande tränaren eh, som liksom har lagt sin matchplan i förhand. Men sen har det inte blivit riktigt som man har tänkt sig så han har aldrig varit den här matchcoachen. Vi har ju fått leva med de här ytterbytena i 60 :e minuten som känns lite väl förplanerade. Nu i de senaste matcherna kan jag ändå känna att Thelin har ju lagt till det här lilla extra eller ledarstaben, eller jag vet inte hur man ska säga det. Men vi har fått en matchcoachning som vi kanske inte har sett tidigare. Man är liksom lite mer framåt i sina beslut, sina byten. Man kan, alltså, vi bytte in lag i BLK, paus mot Mjällby. Vi gjorde förändringar i Halmstad, vilket gjorde att vi kunde förändra matchbild. Vi gjorde också förändringar i spelet som förändrar matchbild mot Halmstad. Vi gör samma sak här med Sirius. Det är en extra krydda här nu som ledarstaben och Thelin ligger till. Indikerade också att vi har en bredare trupp och, och, och vi faktiskt har spelare på bänken som tillför någonting. Utöver yttrarna som vi har vetat att vi har haft bred på innan. Jo, men så är det ju. Sen ska jag, igår tror jag helt ärligt att han gör de här byterna för att kanske Jimmy själv läste av Sirius lite fel innan matchen. Han kanske inte trodde de skulle faktiskt vara så bra som de var. Sen tror jag också att vi har inte riktigt mött det motståndet som Sirius är. De här, Det här laget som vill, vill bygga spel bakifrån. Spela kortpassning ända fram till eh, motståndarnas mål. Vi har inte riktigt mött det motståndet än. Så jag tror det, det var nog också en anledning till att det, det såg rätt illa ut stundtals under matchen. Men eh, man, man blir ju ändå, jag blev jätteglad över att se att vi... För det första att Bess för 45. Och sen att Jakob Love slipper göra ett sånt här 10-minuters-innehopp som han gjort tidigare, utan han får faktiskt tid att gå, komma in och påverka. Uh, och även så är ju bra ut, det är liksom skitkul. Och så har vi med oss och slänger in Oma lite så får lite minuter där också. Så, ja, det, det är ju hatten av till Tillin igår också, det får man ju ändå säga. Men är det inte lite det här som kanske har saknats med Metilin innan då? Att, att kunna förändra matchen när det väl sker, att... Han är en fantastiskt bra manager som är väldigt planerande noggrann i allt man gör. Men det kan man ju vara. Men om man får ett rött kort i tolfte minuten eller att man behöver göra två byten första så behöver man förändra matchbilden. Att man är liksom lite mer flexibel än man tänker. Att det är det vi har saknat kanske innan tidigare säsonger. Där har du absolut en poäng tror jag. Det tror jag absolut. Sen är ju inte heller... Förlåt mig, jag är ut här nu. Jag tittar på Hammarby med samtidigt. Nej, men, nej, men sen, sen, sen tycker jag väl igår, alltså, matchbilden förändras ju inte särskilt mycket. Jag förstår förstå varför man tar ut Noah, för han hade ju en skit då helt enkelt. Bess fort är väldigt bra med fötterna. Men sen vet jag inte hell, om det hände så mycket egentligen. Men det, det vi får in med de här ungtupparna det är ju attityd. De vill ju framåt, de vill ju skapa grejer. Liksom. Så är det rent tekniskt och sådär så kanske inte det blev så mycket skillnad egentligen. Men mattityden på planen, det, den förändras ju. Och, och, och, och det är väl... Ja, okej. Okay. Ja, nej, jag pratat om det, så jag har hört för nästan sen. Nej, det jag tänker också är ju att vi har inte värvat någon mer än André Boman, men också de här unga spelarna har ju tagit, vad det känns just nu, alltså rätt stora steg. Att det har varit lite puttesteg innan när de har varit med och spelat, men nu när de väl får tiden och de måste ju ha sett att de har fått utveckling under träningsperioden, och annat, att det är ju som att vi har fått 4 liksom fem värvningar helt plötsligt Att de här ynglingarna har verkligen tagit steget och blivit ett etablerade allsvenska spelare Så är det absolut sen är de, ju, alltså de, de är ju inte riktigt så unga idag heller liksom, alltså, Jakob Elav fyller 22 i år liksom. Det är ju Kevin Holmén också Noah Söderberg fyller 22 och där Och sen eh, har vi ju eh, Kasem fyller 20 i år eh, Best Fort fyller eh, 21 i år så det är ändå dags för dem nu och börja etablera sig på seniornivå. Då, då är det perfekt att de får såna här matcher. Liksom. Eh, hoppas nu att eh, någon av dem får starta mot Värnamo. Eh, det är ju väldigt möjligt eftersom eh, Michael Beidou är avstängd. Det var dit jag ville komma ja, då. Söderberg också. Nej han är inte avstängd. Söderberg, Söderberg har bara då två det minuter. Vet det. Oh, ja, men Borås tidning är en skittidning, Kim. Han är inte avsnitt. Jag men. på inte jag läser. Äh, jag ja. litar på förbundets hemsida för Öre ja. Men det är, två, det är två gula kort på Noah och det är tre ja. på Beidou. Men äh, om vi alltså, går vidare på just det där med inne med det, det är ju fortfarande där det blir lite problem. Alltså situationen just med Boateng. Jag tänkte att det skulle vara ett avsnitt när vi inte pratar om honom men det måste vi ändå ta upp att det är, ju, det är ju inte, det känns ju som att det fortfarande finns en osäkerhet även för som tränare och sen, Söderberg har haft det tungt och eh, kommit in lite snett i det. Eh, han tog ett gudkort igår som påverkar dem ganska mycket skulle jag säga, vilket gör att man måste byta ut honom alltid. Eh, och vi vet den här frågan med Markus Stordén, att den finns där i bakgrunden och från nu och fram till det är väl 15 juli vi kan börja värva då kommer det pratas mer om Marcus Rodén och det där är ju lösningen för att vi ska kunna liksom någonstans ta nästa steg där. Eller vad känner ni? Ja, men det är väl klart att det pratas om Marcus Rodén oavsett alltså att det hade höjt kvaliteten utgår från med tanke på en kille som knackar på dörren till landslaget vid, vid rätt dagar när det Folk är sjuka och så vidare och skadade. Jag vet inte vad det sa egentligen men frågan är ofrånkomlig. Jag, jag, jag tror jag och Kim känner samma att man man lever i ganska mycket i nuet just nu. Jag orkar inte riktigt tänka på sommarför. Eller jo det gör jag. Jag har ju kollat upp lite yttrar då som okay. ni vet som vi kan värva som ersätter det till Andrejka, men alltså jag jag tänkte på det här med rodén idag och bollen är ju hos honom. Vill han hem så ska han hem. Vill för sin någon ha kvar, kvar honom. Det låter som en yoghurt. Mm. Då. Ja vill för att ha någon ha kvar honom. Så, vilket är mycket möjligt. Så Det är ju bollen är hos honom. Liksom. Jag tror inte. Vi, vi kan liksom inte göra något. Eller påverka på något sätt. Vill han hem så kommer vi ta hem honom. Och då kommer vi antagligen. Försöka sälja av båten. Men vi får se. Det går liksom inte att säga så mycket mer. Men oavsett var de inte är det, det så måste det vara inne. In, det är ju två positioner vi behöver spela på. Det är inutfältare och ytter för ersätta ondrejka. Men har sagt det? Nej, jag tycker så. Du tycker så? Ja. Ja, ja jag vet inte. Alltså jag, det beror ju lite på hur det är med Boateng nu om han vill vara kvar i Älvsborg och om Älvsborg vill vara kvar honom. Han vill vara kvar. Det är väl vi som ska vill jag ha kvar honom. Ja, jo. Vi vet ju inte vad som har hänt eller sådär. Så det är ju liksom... Men jag tror ju någonstans fortfarande på honom. Eh, liksom. Jag tycker det är en bra fotbollsspelare. Han behöver bara bli jämnare. Eh, men ja. Nej men jag håller med. Men det är, det är, svårt, det där. Det är svårt det där. Jag känner jag Kan vi inte få roddan så kan vi ju skita i det. Känner jag. Vi kan lösa något efter säsongen. Men i sommar byr jag mig inte. Ja, jag tror fortsatt att det är en, en som stärker upp brev Römer och Beidou på individuellt. Det, det är liksom ett måste för att just nu fungerar det inte bra men att vi är bättre lag kommer det synas ännu mer plus att eh, det, vi har två spelare där som inte riktigt, det är en vi skulle ta ett jättesteg men att flytta sig på det just nu det känns verkligen skakigt. Kim det här måste du ha en åsikt om också. Är du på min eller ja, men... sida? Ja men Kevin har inte riktigt fått chansen heller Alltså han fick det i höstas för all del Men han har inte fått sådana jättelånga inhop i år Så att, jag undrar Iallafall och tror på, på Kevin Riktigt där så att, um, Är du på ja. min eller grön sida? Ja, jag, gillar, jag gillar att spela När vi har så jag, jag väljer Olle sidor i detta fallet Ja, jag tänker att då får vi ge de här och Glöm pratade om det innan också då får vi ge de här spelarna ännu en eller alltså möjlighet till utväxling och inte annat i alla fall. Vad är det du gillar med Båteng och Söderberg? Vad jag gör... Mm. Nej, du gillar ju spelarna vi har, säger du. Ja nej men då tänkte jag med, alltså Inte bara Boateng och Söderberg Utan då har vi fortfarande Bessfort Och eh, vad heter det Kevin Där så att jag menar då, då har, och och Omar, vi inte... Timothy Omar dessutom har vi ju. Dessutom, ja men då får de möjlighet Att växla ut och, och ta, ta ett ytterligare Steg ifall inte ifall vi inte värvar orden. Ja nej vi... Värvar ordén Eller skit i det säger jag Men vi, vi får se, vi får se grabbar vi släpper den och så går vi vidare. Och då, bara, eftersom vi ändå är inne på spelar in. Olle, du sa att du hade någon namn på eh, under Ja, jo, det har jag väl. <laughs> jag är, är, det, jag är, är, är det danska andra ligan fortfarande du letar i? Ja, nej. Nu är jag lite mer på holländska ligan. Oj. Det är ju så här att Schroningen eh, blev klara för nedflyttning i helgen. Eh, och det vet ni ju om att det är ett svensk lag. Och eh, där spelar ju just nu gamla AIK-spelaren Paulus Abraham. 20 år gammal. var skadad hela säsongen typ. Gjort åtta matcher. Han behöver ju starta om någonstans. Och jag vet att han var väldigt, väldigt bra som vänsterrytter i AIK. Så det, det är dagens namn. Det är ändå lustigt att man inte hört mer om att han ska tillbaka till AIK. Det känns som att det är löpsedlar på en sån spelare att han ska tillbaka till AIK. Att man inte har men då, de värvar väl bara gamla landslagsspelare i 30-årsåldern som har varit skadade i många och många år. Så det... ja. Nej, men jag håller med dig. Alltså, är det så att AIK blir sugna på honom så kommer vi nog antagligen inte ha en chans. Men Älvsborg äh, är en fin klubb och Stefan Andreas är bra på att köta. Så vi ska, vi ska aldrig säga aldrig. Äh, jag vet inte hur det ser ut men när man åker ner i Holland och sådär men med kontraktsituationen och där men eh, vi har även Dallero, Irrandust och Aymar Kjär i kroningen. och jag tror att alla de tre är nog ganska mycket aktuella för att återvända till Allsvenskan. Så vi får se. Mm. Men det, var bara, det, det blir bara ett namn idag. Ja. Tack mycket åt dig, vet <laughs> Ja, jag förstår det. Eh, jag vill att vi eh, går vidare till en diskussion som var större på försäsongen än vad den var nu. Och det är ju det här faktumet att just nu så är det två lokalmedia som följer Elfsborg. Det ena är Borås tidning som Ollerén har nämnt som en skittidning i det här avsnittet. Och det andra är Göteborgs posten. Jag vill någonstans nu när vi har gått några matcher in. Kim, hur har du upplevt det här att vi har två tidningar som nu rapporterar från Nej, Jag tycker det är ett... GP tvingar ju BT att steppa upp och det gjorde BT kontra genom att eh, sätta Pål som heltidssupporter för Älvsborg. Och det tror jag var väldigt viktigt sätta lite press efter att de haft eh, monopol på liksom, att skriva om Älvsborg i Sverige med tanke på att inga andra tidningar verkar bry sig om att skriva om Älvsborg överhuvudtaget. Eh, dessutom tycker jag liksom att eh, ja, jag har permission på bägge tidningar men jag tycker att GEP har varit jävligt bra faktiskt både Besseling men jag tycker, jag tycker även att eh, Laul heter han att han gör det bra de gångerna han skriver om älvspråk också jag har ju hyllat hans eh, den här ekonomijämförelsen mellan eh, de växten eh, västkustklubban eller vad man kallar det om inte annat i alla fall. Jag tycker det var väldigt intressant jämförelse. Jag tyckte det var bra skrivet när det kommer till ekonomi av en, av en idrottsjournalist eller en journalist överhuvudtaget. Du har du hävdat att bara Dagens Industri borde få skriva om ekonomi? Helt klart. Jag ja. tycker det blir väldigt felvinklat när liksom nöjesjournalister och sportjournalister ska liksom blandas in och skriva om ekonomi och blanda ihop begrepp som Eh, kassa och bank och, och eget kapital, jag tycker det är fruktansvärt läsa. Så, så det, det tycker jag Laul var jävligt bra faktiskt, även om jag att det vissa saker är också såklart. Nej men jag, jag, jag tycker liksom Bessling verkligen satt press på Paulson, jag tycker att Bessling dessutom tycker nog nästan att hans eh, punktmarkering av älvs på det bassare. Jag tycker också att det är intressant det här, när man är lite trött på de här betygssättningarna som man aldrig håller med om i alla fall, då tycker jag att han är lite mer intressant i GP när han skri, har, har fem fanningar från matchen istället för att sätta, sätta betyg på alla spelare. Och det är just det där jag tänker också, att förr i tiden så var det mycket nyheter man vill åt men nyheterna får man liksom ändå just nu när det är inte annat. Om, om GP har ett skop så kommer BT skriva om det också och vice versa. Liksom. Det är lite så det funkar så att det är ju tyckandet och kronikerandet och liksom det där som, som är det jag kanske mest betalar för. Och där har ju GP ett jätteförsprång med just Joel. För Joel som person är den jag lyssnar mest på när det gäller kring tankar om Älvsborgs nu. Och just att GP har den här podden, vilket Båda sinning inte har, vilket då får man ännu mer av tyckandet, åsikterna, lite diskussionerna kring Elspår. Och det är ju det jag också tycker gör att GP får ett litet extra försprång här just nu. Och de kanske har fördelen om att de någonstans slår lite i underläge med tanke på att de precis håller på att etablera sig i Borås överhuvudtaget och, och även upp på sportssidorna inom Borås. Att man liksom är lite mer taggad på att göra lite mer nya grejer än vad bra gör. Ja, sen också en sak som jag kan uppleva som ett problem med Borås tidning. Och det är kanske inte riktigt deras problem men det finns ju det här att man inte vill, man vill inte hamna i facket att man står för hejaklackjournalistik. Alltså det är lite som tv-kommentatorer som kommenterar Sverige att inte de ska agera hejaklack på Sveriges match. Och Bete vill verkligen inte vara hejaklackjournalistik men ibland känns det ju nästan som att de överjobbar det så man får känsla om att de liksom motarbetar Älvsborg. Någonstans tror jag att de tycker det är extremt mycket roligare att jobba med Älvsborg som går bra i medgång att det, liksom, det är bättre för dem också men den bilden får man inte riktigt och det är ju den saken jag kan tycka är jobbig med bråstidning också, vilket gör att jag hellre tittar på GP Olle, var dina ord är du var redan hållat med skit skitidning är spela det spelar betygen som gör dig irriterad så, jag sonade ut här nu lite, för jag var tvungen att sätta på ljudet på tvn när de blåste av för 0-0 mellan Hammarby och, och Mjällby bara för att man vill ha det här beundrandet som är så härligt. Ja, saknar du det? Nej, inte på inte på Borås Arena saknar men det, det är väldigt kul när man ser Stockholmslag och Göteborgslag och Malmö och så där när det blå, marscherna blåses av där och det, man hör en hel liksom det är som en kyrka. Det är underbart att höra tycker jag. Nej, men jag jag kan ju tycka att Borås tidning jag är mest trött på spelarbetygen Om jag ska välja de, alltså de måste ju hitta någon som kan Något om fotbollen när de sätter spelarbetyg Är ni med mig? Ja jag, jag, det, det, Niklas Hults tvåa igår Niklas Hults 2 igår Hur kan man sätta en 2 <laughs> på Niklas Hult Och en fyra på Johan Larsson Johan Larsson gjorde ingen dålig match Men han men är, det är ju en trea Det är ju katastrofiskt varje gång Sebbe <laughs> ja, ska ju ha minst en trea varje match det är alltid någonting som diskuteras alltså, de kan ju tycka att det är jätteskärmigt och roligt att diskuteras men det är ju också för att de, de sätter ju väldigt konstigt betyg. Det är jag, det jag tycker jag med det är spännande med, med, med Johan Larssons betyg. Nu har inte jag sett matchen ska jag erkännas men det är, det är väldigt spännande när man i texten till eller alltså motiveringen till betyget kritiserar Johan Larsson för att ha haft, haft svårt med de motståndare sen genom ett fyra betyg. Det tycker jag liksom det är lite det är väldigt märkligt. Det är bättre att låta bli motiverad i så fall och bara sätta betyget. Jag tycker förutom ungdomarnas attityd som kom in igår så är det ju faktiskt Niklas Hult och även Sabbe som sätter standarden när vi ska forcera i slutet. Liksom. Och framförallt Hult, jag tycker han, han gör nog sin bästa halvlek i andra halvlek sedan han kom tillbaka till Älvsborg. Kanon, bra jobba, kanon, kanonbra sportcheferi av Jimmy Thelin och Stefan Andreasson. Att vi säljer Simon Strand som blir ut, utvisad och spelar högerback för Hammarby och hämtar hem Niklas Hult. För han har varit riktigt, riktigt bra. För att avsluta lokalmediediskussionen Jag kan inte fatta att Boråsini inte har en stor matnyttig text som helst på varje dag. Jag skulle ändå säga att en stor del av deras målgrupp köper deras tjänst för att läsa om Älvsborg. Alltså, det skulle vara ett jag... slag om Älvsborg varje dag. Jag förstår inte. Nu har de ju haft insändare varje dag om Älvsborgs publik. Och det är så jävla ointressant, tycker jag. Kan vi sluta prata publik? Herregud. Det är inte... Ja. Nej, nu blir jag arg. Nu släpper vi. Nu, nu måste vi prata om något roligare. Ja, och då... Eh... Vi, så här. vi har fem matcher kvar innan sommarupphållet. Det är Värnamo hemma, Peking borta, MFF hemma, Djurgården hemma och AIK borta. Det är alltså 15 poäng att spela om. Så Kim jag börjar med dig. Hur många poäng är det godkänt att ta på de här matcherna? Sätt till läget vi just nu. Ja, men jag tänker två av dem liksom känns lite mer klara, segrar, ifall vi pratar och liksom, eh, Jag tycker ändå att vi har gjort det bra i Norrköpen de senaste åren. Så det är liksom, det, då har du sex poäng där. Sen tycker jag att vi får, vi får leva med att vi får en förlust till där Jag hoppas inte att det blir mot Malmö så att de går rent. För det kan man ju ge sig fan på att de gör fram till sommar på allt annars. Mm. så då har vi sju poängen oavjord där ska vi ta en oavjord till nej ja, men så åtta poängen och poäng skulle jag säga är godkänt. Jag tycker vi ska kunna sätta ribban på tio poäng nu. Vi har fått de drömmarna här på de här matcherna. Och just att det och var är så jag ta den här negativa rollen nu då. jag kollar på matcherna och tänker sju. Ja, vilka ja men tre poäng mot Värnamo då. Det är vi nog alla överens om. Ja. Sen har vi ju Norrköping borta då. En eller tre poäng. Malmö hemma är ju också en... Ja, men jag kan sträcka mig till nio då. <laughs> ja men alltså Jag vet att det har haft enkel spelschema. Men vi måste väl ändå kunna sätta en hög ribba här nu. Att vi... Vi, vi, såklart, vi ska inte stå bua när vi förlor, om vi skulle förlora mot Malmö. Det är ju inte det det handlar om. Men att någonting ska väl de här segrarna ha ge... gjort. Även fast vi har haft ett enkelt spelschema Ja, men vi absolut. har flowet vi gör, vi gör enkla mål på slutet uh, Ja Vi är ju topplagår Hur Vi vi visa att vi ska vara med också? Ja, absolut, vi ska sätta krav nu Det ska vi göra mm. och, och liksom, det är, visst, det går att säga att vi har haft ett enkelt spelschema Men liksom Det är ju en jäkla massa lag som förlorar poäng Mot Sirius, Melby mot Egefors Och de här liksom så Nej, vi ska slå oss för bröstet och absolut sikta på åtta poäng kanske. <laughs> ja, vi får se. Det är ju nu, det kanske börjar lite på riktigt och skulle det fortsätta som det gör nu, då jädrar. Då kommer det bli roligt. Om vi då tar lite mer om matchen till helgen. Vi var ju redan inne på det. Westford lär ju starta på grund av att är skadad. Är det något annat ni tänker på inför den matchen? Ut. Ja, kunde kunna få spela från start Istället för Beidou. Mm. Jag var ju i Ljung i helgen och träffade Holmens släkten Nej, Jag träffade väldigt många människor, men hälften eh, av de hundra personer jag träffade så kanske det var Holmenare. Och då, eh, vi stod och lite. Jag stod och snackade lite med Kevin Holméns farsa och då pratade vi om Jack. Och då sa han ju det, att han är väldigt bra som släpande Jack. Han har ju, en, han har ju ändå fullt Jack sedan han var 15-16 år. Så. Jag skulle gärna vilja se Jack i den rollen faktiskt, för jag tror inte han gör sig så bra som en ensam top i vårt system egentligen. Utan det hade varit kul att se honom lite mer tillbakadragen där. Så 60 minuter Best fort och 30 minuter Jack i den här rollen. Det, det har ju ändå någonting. Ja, men det vill, du, vill du ha det omvänt? 60 minuter Jack och 30 minuter Best fort i den rollen. Och 45 minuter Kastem på en kant kanske? Ja, jag tänker inte att det ena utesluter det andra, om man nu hur, hur, det, hur det låter, vad ni tycker att Söderberg gjorde igår och vad han kanske har presterat senast senaste man nu har i mål här matchen, visserligen så, så är det väl inte helt uteslutat bäst för att starta istället för Söderberg också? Ja, så kan det vara, men och sen vet vi ju inte, återigen, vi vet ju inte vad det är, liksom för, vad vi har för status på båda tänk. Men jag tänker om han har missat tre veckors träning mer eller mindre så även nu har han liksom får träna en vecka sen avsträngningen hävdes. Ja, jag är väldigt svårt att se att han skulle gå in i va. Det tror inte jag heller faktiskt. Utan Jag tror att han börjar på bänken och får ett inhopp. Men äh, det, det, det är kul. Jag har ju varit inne på det här tidigare. Det är ju jättetråkigt när spelare skadas och sådär. Men det, det är kul när de här yngre får chansen. Framförallt bästfort Bessvort ska vi ju vara glada och värna om. För han är han är ju en av få allagspelare i Allsborg genom åren som faktiskt har, har representerat samma klubb i hela sitt liv. En sak eh, jag har tänkt på, det är att man var lite tom på ord efter vändningen mot vändningen, men halvsta matchen. Och ja, det ju Ja, det var det ju, men också vändningen här nu, att det har varit liksom två sådana matcher i eh, Tror ni någonstans att det blir svårt att ladda dem här nu Att man har haft två sådana upplevelsekorten på varandra? Eller är det enklare att ladda dem då? Vad tror ni? Ja, men jag tror att de vill visa att de har mer än en halvlek i sig per match på något sätt. Jag tycker inte det. verkar, verkar som att någon spelare har varit nöjd. Du vet, att de har varit liksom ganska besvikna. Dels det att det var så dålig första halvlek mot Halmstad sen att, att de inte faktiskt ägde matchen igår heller. Så jag tror det, det, det. Första, första halvlek här nu på söndag kommer att bli väldigt, väldigt intressant. För nu vinner Värnamo idag mot Varberg när vi spelar in. Så de kommer ju komma med självförtroende liksom. Så jag tror det kan bli, jag säger inte att det blir en ny Sidus match. Men jag tror det kommer bli måligt och mycket chanser. Och kul för den neutrala åskådaren. Så Värnamo vann nu. Då har de tre vinster och fyra förluster. Fram till match mot oss. Vet du vilka två andra vinster de har? Nej. De vann ju mot AIK och de vann mot Blåvitt. Det är rätt roliga vinster om Ja, det, är de, tycker... det, är på, det är på många sätt de som har satt dem i, i kris ja, nej, och Jag har ju också ett varningens finger För jag vet att jag satt hemma och såg den här matchen Mot AIK som de spelade på Borås Arena Och de har ju ett jäkla bra, bra lir Stundtals Värna Måse De kan trilla boll Så vi, vi får akta oss Det får vi göra mm. Med dem orden går vi på Inte går på helg men Jobbar vi oss igenom veckan Och så ses vi på söndag på arenan det gör vi. Glöm inte att prenumerera på podden och dela alla avsnitt så många lyssnar. Det här är skitroligt. Vamos.